Тут завісу, справді, як фанатики, в холоді, в голоді, без достатніх матеріалів, надуваючи брак їх вогнем власного серця. Раніше на тому місці в театрі була колосальна брудно сіра пляма, погано зафарбованого матеріалу, якоїсь ріднини розміром 10 на 10 метрів. На неї подивився Микола і загорівся шаленим бажанням вставити в неї душу. Про цю ідею Микола нічого не сказав, ані в управі міста, ані в комендатурі, коли брався, вірніше, запропонував зробити пристойну завісу в театрі, та коли складав договір зробити це за 4 літри рапсової олії, такими фарбами, які знайдуться в місті. В місті знайшлися тільки звичайні олійні та емалеві фарби, якими фарбують паркани та стіни будівель. Та Миколі було байдуже до фарб, бо він мав до них ще щось інше, важливіше, що знайшлося в цьому місті. Це вогонь його і Максимового сердець. І от фарбами, якими фарбують будівлі, вирішив відтворити на завісі те, що горіло в їхніх серцях. Тому що він сам був дуже простолінійний і гарячий. Під чого часом терпить чіткість та виразність, він звернувся до Максима не лише як до свого друга і побратима, але і як до архітекта, щоб він убрав його палку вогняну ідею в строгий проект. «Збудуй її, друже, ти ж розумієш, її треба не намалювати», а збудувати, так як будують будівлі, храми, держави. Ти архітект, організуй же всі елементи і спроектуй. То має бути справжня будівля, монументальна, суворо велична і пориваюча в одночас, із твердою душею, з нашою душею. І Максим проєктував. Проєкт було схвалено, бо ті, що вершили долю всіх, навіть не поцікавилася ним, як слід, бо не надавали мистецтву взагалі ніякого значення. Вони воювали тільки гарматами і бомбами, вони воювали тільки залізом і піроксиліном, тільки самою матерією. І от у холоді, в голоді, шаленими темпами, в перерві між двома виставами, що тривала всього три дні, вони вдвох зробили її цю приголомшуючу феєрію. Вони робили її олійними і емалевими фарбами, роблячи недопустиму з погляду технології комбінацію матеріалів. Але на ділі ця комбінація виявилась дуже вдячною, бо фарба швидко сохла і давала повноцінний соковитий тон. А при роботі Микола і Максим висловили низку думок, що розшифрували зміст цієї феєрії. При цьому також хтось із них у відповідь на висловлений сторонньою особою жаль з приводу того, що, мовляв, дуже дешево за роботу взято, чотири літри олії, кинув зауваження, що то нічого, бо автори можуть ще й доплатити та навіть віддати частку свого життя, щоб тільки цю завісу почепити. При розмові їх було троє. Третім був один Європеєць в лапках – фанатик нової Європи Ірчук, незрівнянний патріот із колишніх, а службово – завідувач відділу освіти в лапках при німцях. Завісу було почеплено. Глядачі, що на попередній виставі бачили сцену заслоненою, брудно-сірою рядниною, раптом прийшовши на наступну виставу, ахнули, і зал заривів ураганом. Завирував, закликотів душею, вражений, захоплений поривом Височінь. Люди зрозуміли, все зрозуміли. Потім Миколу було повішено. За цю ж завісу, за цю феєрію. І цікаво, що формула обвинувачення містила цілком точний переказ слів, сказаних тоді при роботі. Лише всі ті слова і думки були приписані самому Миколі. Бо Донощик, здається, не знав, що автором проекту був Максим. А може, Доносщик, той європеєць Ірчук, розраховував, що другого спільника ведесь сам Микола, тим знищивши сам себе ще й морально. Та Микола дотримав слова, дотримав слова дружби і слова про готовність нести відповідальність за свою відвагу. Він віддав не тільки частку, а й усе своє життя за те, щоб почепити цю вогненну декларацію. Того ж вечора взяли Костика на допитцю. Коли про нього прийшли, він забився в найбільшу гущу серед людей і тремтів дрібно, не хотів іти. Не хотів іти сам, просив, щоб його забирали разом з усіма. Варта загрожувала винести Костика на кулаках або і на автоматах. Тоді Максим нагадав Костикові про мужність, заспокоїв його і висловив свою глибоку віру, що з ним нічого не станеться, бо він ще ж дитина. Можеш, казав йому Максим, це його беруть, щоб випустити, або на побачення з рідними, а тому нема чого робити катавацію. Та й взагалі не треба впадати в істерію, треба йти проти всього з відкритим чолом, навіть проти найстрашнішого». Навряд чи всі ці аргументи вплинули на переляканого Костика, але спокійний Максимів тон і підбадьорлива усмішка вплинули. Костик пішов, а через годину чи дві повернувся. Він не плакав і не тремтів, тяжко опустився на солому і широко відкритими очима дивився просто себе в стіну. На всі розпитування нічого не міг розповісти до діла. Лише все повторював пошибки, що на нього кричали. Страшно кричали і лаялись. Ой, як лаялись! Лаяли його і матір, і сестер, і батька, і всю рідню. Але ж у нього геть уся душа перевернулася від тієї лайки. І нарешті обіцяли його розстріляти, якщо до ранку не подасть точний список усієї організації, до якої належить. Костик хрускав пальцями і метався душеї в розпачі, що ж робити, і благально дивився на Максима. Максим усміхнувся до нього, на той погляд кричущий, і, вкладаючи його на солому, щоб спав, промовив тихо. «Будь мужній, Костику, то все дурне, чого вони хочуть. Головне — витримати і не дати обернути себе на ганчірку, добре? Що ж він іще міг сказати цьому хлоп'яті? Чим потішити?» Що порадити? Добре, прошепотів костик, уже переплакавши, і тепер тільки схлипуючи тихо без сліз. Він ухопив Максима за руку і не випускав. І так лежав мовчки, аж поки не заснув. Опівночі покликано Максима. Конвой із двох гвардійців повів його поміж стінами через двір, через засніжену вуличку впоперек до якогось іншого двору. Нарешті зупинились у темних сінях і постукали в якісь двері. Так, почулося звідти, як з могили. Вартові відчинили двері до того так, і впхнули туди Максима. Це була маленька кімната в будиночку міщанського типу. Просто навпроти дверей під стіною стіл. Над столом на стіні ряд якихось фотографій і гасова лампа, на столі пляшка, чарка револьвер і купа паперів. А над паперами сиділа, зігнувшись, бліда людина в шинелі на опашки і курила. Максимів погляд сковзнув по всьому в кімнаті і зупинився на тому, що відразу найбільше кинулося йому очі. Це було розкуйовджене ліжко з купою безладно розкиданих подушок і зім'ятою периною, серед яких, млосно розмитавшись, лежала «Напівоголена дівчина, в такій позі, в якій її було залишено, мабуть, після запаморочливо пристрасних обіймів, доведено до забуття чи сну. Цікаво, майнула іронічна думка в Максимовій голові, чи це також належить до засобів психічного впливу на нашого брата? Але ця картина в статиці тривала всього лише коротку мить. Потім дівчина підвелася. Солодко потяглася і, опустивши голі ноги з ліжка, встала. Ще мить стояла в тій самій лише короткій сорочині перед Максимом, зовсім його не помічаючи. Потім, не кваплячись, іще раз потяглася, як кішка, і повільно, не помічаючи і далі Максима, мов би його тут зовсім і не було, вийшла в суміжну кімнату.